Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa bihi nasta'in Ashhadu alla ilaha illa Allah la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidanana Muhammadan abduhu wa rasuluhu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 limin la muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis dari zahli bin sa'id radhiyallahu anhu bahwa an rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarabin fasyriba minhu wa an yaminihi gulan وعن يساره الأشياء فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحده Fattellah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tangan, atau seperti yang dikatakan Hadis Sahih, muttafaq 'alaih. Daripada Sahal bin Sa'ad, radhiyallahu anhu, kata dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dibawa kepada baginda satu minuman, satu hari waktu Nabi duduk dalam majlis orang orang mai satu gelas air dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa minhu, Nabi pun minum ayat orang bagi ke dia. Nabi minum. Wa an yaminehi ghulaf wa an yasarihi al-ashya. Katasalah bin Sa'ad pada masa itu di sebelah kanan Nabi ada budak dan di sebelah kiri Nabi, al-asyiak. Al-asyiak ni dia kata-kata syaih. Syaih, maknanya satu orang tua. Asyiak ataupun syuyuh. Maknanya orang-orang tua. Ramai orang tua. Nabi duduk dalam satu majlis. Di sebelah kanan Nabi ada Buddha. Di sebelah kiri Nabi orang tua Orang buat main ayam segelah dekat Nabi. Nabi ambil ayam tu, Nabi minum faqala lilghulab lepas Nabi minum Nabi berilah ke budak ni Nabi kata atsa'zanuli an u'tiya haula Nabi kata ke kat budak yang duduk sebelah kanan ni Nabi kata boleh tak boleh kamu bagi izin kada aku nak bagi ayam ni kepada depa ni kepada orang tua-tua yang duduk sebelah kiri aku Nabi tanya budak ni tapi kita boleh tak boleh, kamu izinkan ke tidak, aku nak bagi ayam yang sisa ni, yang baki daripada ayam aku minum. Ni ada sikit lagi, aku nak bagi dekat orang tua-tua yang duduk sebelah kiri ni. Boleh tak boleh? Nabi minta kebenaran budak ni. al-‘ulam <tas> Budak ni kata, dia kata, Wallahi ya Rasulullah, la'usiru binasibi minka ahadah. Budak ni kata wallahi demi Allah ya Rasulullah dia kata saya tak akan mengaku kalah dalam soal nak ambil berkat daripada minuman kamu ni saya tak akan mengaku kalah. Dia budak muda tapi dia duduk belah kanan sebelah kiri orang tua. -tua. Menjadi kebiasaan Nabi, Nabi bila dia minum ke dia makan ke dia apa ke ada adab belen tak habis. Benda ni jadi rebutan. Dan sepakat jumhur ulama. Tak ada kecuali. Semua ulama apa mezaham, apapun. Semua ulama sepakat mengatakan. Nabi SAW sama ada apa-apa juzuk daripada badan Nabi. Ataupun apa-apa sisa daripada makanan Nabi. Ataupun apa-apa pakaian yang dipakai oleh Nabi. Semua tu ada keberkatannya. Ini sepakat semua ulama dan benda ni khususiah dia kata khusus untuk nabi sallallahu alaihi wasallam saja kalau tok-tok guru hari ni nak cumpang tak boleh yang tu khusus untuk nabi Nabi kalau dia minum tak habis hak baki itu ada keberkatan dia. Nabi kalau dia makan tak habis hak baki itu ada keberkatan dia. Nabi kalau dia pakai apa pun pakaian hak nabi biasa pakai itu ada keberkatan dia. Nabi rambut dia kalau potong rambut tu jatuh rambut tu ada keberkatan dia. Nabi kalau kuku dia potong kuku tu ada keberkatan dia. Ini sepakat ulama. Maka menjadi kebiasaan Nabi saw bila dia habis mengajar, dia, dia habis. Dia minum belen, minuman dia tu menjadi rebutan. Hari itu hak duduk sebelah kanan budak. Maka belen tu Nabi nak bagi sepatutnya kena utamakan orang yang sebelah kanan, tapi nak bagi belah kanan budak sedangkan sebelah kiri orang tua. -tua. Jadi nak kira macam mana? Nak kira sebelah kanan dulu ke, nak kira orang tua, -tua tu dulu ke? Keutamaan nak bagi ke ke siapa? Nabi SAW memberi keutamaan kepada Yamin. Kepada yang duduk sebelah kanan punya. Walaupun budak. Nabi tunjuk Nabi hormat dia. Nabi minta izin ke dia. Nabi kata boleh tak boleh. Ni. belan makanan minuman aku ni. Aku nak bagi dekat mereka ni. Boleh tak boleh. Nabi tanya dulu budak ni. Walaupun dia budak. Budak ni. Budak dia pada awal-awal. ikam nak duduk sebelah kanan. tu boleh dia duduk mang ayak tu lah. Bila Nabi kata boleh tak boleh. Aku nak bagi dekat. Dia kata apa? Dia kata Wallahi Ya Rasulullah. Demi Allah Ya Rasulullah. La ku siru binasibi minka ahadah. Dia kata bahagian tu memang nampak nak jadi hak aku. Bahagian yang ada keberkatan kamu. Aku tak boleh tolak asuk tengah siapa-siapa. Makna dia apa? Hak tu hak aku. Tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan tengok. Bagaimana sahabat-sahabat hormat Nabi macam mana macam mana sahabat-sahabat ni tak mahu lepah peluang kalau boleh dapat peluang yang macam ni tak lepah sehingga kemudah ni pun faham berkat Nabi SAW bila dah dia kata macam tu kata hadis ni fattallahu rasulullah fi bila dah dia kata tu, Nabi pun gelas tu tadi Nabi bagi ke tangan budak ni dan budak ni pun minum hadis itu hadis sahih mutafakun alaih sepakat semua ulama hadis mengatakan itu hadis sahih muslimin dan Muslimah ini rahmatin Allah daripada hadis tu dapat kita faham yang pertama Nabi SAW dia hormat semua orang Nabi SAW dia satu orang manusia yang hormat semua orang. Walau budak, Nabi hormat. Maka kita sebagai orang Islam yang mengaku menjadi umat Nabi Muhammad SAW kena belajar hormat semua orang. Nabi melihat setiap orang manusia ni ada potensi untuk membantu Islam. Nabi... Or muda ke orang tua ke orang miskin ke orang kaya ke orang ada nama ke orang biasa ke apa-apa. nabi melihat setiap orang ada potensi untuk nak membantu Islam maka nabi tidak pernah mensia-siakan peluang-peluang yang ada macam ni walaupun bodoh nabi jaga dia nabi hormat dia nabi tunjuk nabi menghargai dia itu pengajaran yang pertama. Maka tuan tu, Nabi SAW minta izin ke budak ni. Dan budak ni tak bagi, maka Nabi menghormati dia. Nabi bagi sisa ayah yang Nabi minum tu pada dia. Yang kedua, yang kita kata tadi, sepakat ulama mengatakan seluruh juzuk tubuh Nabi SAW ada berkatnya. Seluruh juzuk tubuh Nabi ada berkatnya. Kita dah cerita banyak kali macam mana rambut Nabi Alaihi Wasallam disimpan oleh sahabat-sahabat. Disimpan. Dan sehingga kan ada sahabat yang rambut Nabi itu dia minta suruh simpan bawah lidah dia. Apabila dia meninggal dunia. Pasal apa? Pasal dia nak tunjuk kasih dia kepada Nabi Alaihi Wasallam. Dan kita dapat kesimpulan bahawa semua bukan sahaja juzuk tubuh Nabi, bahkan pakaian Nabi, bahkan sisa makanan Nabi, bahkan doa Nabi. Sahabat-sahabat ni sentiasa piduk approach Nabi, piduk cuba nak dekati Nabi, cuba nak tunjuk muka depan Nabi, cuba nak tarik perhatian Nabi. Cuba kalau boleh, biar Nabi gelak dia ke, ataupun Nabi doa apa-apa dekat dia ke, itu yang dia nak maka di kalangan sahabat ramailah daripada mereka ni yang mendapat gelak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gelak yang Nabi Nabi bagi ni dia panggil kurniah macam Abu Hurairah macam ni semua gelak yang Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kerana gelak yang Nabi bagi itu adalah doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam so apa apatah lagi kita hari ni kalau kita ikut perintah kita ikut cakap nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tentulah melimpah-limpah keberkatan lihat kita hari ini nabi tak ada jadi nak bidu ambil baju nabi tak ada bidu nak ambil sisa air yang nabi minum tak ada kita hari ini dah tak ada yang itu semua tapi kita jangan lupa ada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam maka hadis nabi ini kalau sekiranya kita pelihara kalau sekiranya kita amalkan kalau sekiranya kita belajar dengan tujuan untuk nak menghayati dia sudah tentulah keberkatan tu lebih lagi nanti mai tu kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Firas ataupun nama dia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu Khadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa min Ahli Sufah Radiyallahu Anhu Kata dia Kuntu Abid Maa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Faatihi Biwadu'ih Wahajatih Faqala Salni Faqultu As'aluka Murafakataka Filjana Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau غير ذلك قلت هو ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني على نفسي بكثرة السجود او كما قال حديث صحيح روايه امام مسلم سأل الصحابه yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dia daripada kalangan ahlusuffah itu cerita dah ahlusuffah adalah orang-orang yang depa ni kira fikir satu aja fikir nak belajar daripada nabi depa ni ada orang madinah ada orang yang mai luak daripada madinah depa mai kira nak duduk di masjid nabi nak berguru dengan nabi nak menjadi umat nabi hak betul-betul punya nak menjadi hamba Allah yang sebenar-benar punya depa ni ahli sufah di kalangan ahli sufah yang paling terkenal ialah abu Hurairah. radhiyallahu anhu dia ahli sufah Hari ini kalau kita pergi Madinah pun tepi Rawdoh. Tepi kawasan Rawdoh tu ada lagu pangkin batu tinggi sikit tu. Sebelah makam Nabi tu. Itu tempat Ahlu Sufah tu, duduk dulu. Maka dia ni, ni Rabi'ah bin Ka'am al-Aslami dia Ahlu Sufah. Dalam pada tu dia minta dekat Nabi nak menjadi khadam Nabi SAW. Maka dia betul-betul jaga Nabi. Ramai lah orang yang nak jaga Nabi ni. Dia di antara orang yang betul-betul kira nak berkhidmat untuk Nabi. Ramai orang yang duk ikut Nabi ni, Nabi berhenti buang kasut je ada patangkat kasut Nabi tu, bungkus-bungkus bungkus dalam kain simpan satu tempat. Bila Nabi habis semua nak tolok masjid, depa lari pi buka bungkus letak kasut tu di tempat untuk Nabi pakai. Ramai kan nak buat macam ni, tak payah bayar gaji, tak dapat puji-pujian daripada Nabi, tapi depa buat depa puas hati. Tu saja ramai sahabat yang macam ni di antara dia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu dia cerita sikit daripada pengalaman dia dengan Nabi Rabi'ah kata kuntu abid ma'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. dia kata sekali itu dia kata aku pitidak di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. abid mana dia aku tidak orang bin Mekah dia kata mabid mabid mabit di mudzalifah mabit di mina mabit mabit tu makna tidak pula bermalap Rabi'ah kata sekali tu abid ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi tidak sama dengan nabi faatihi biwatu'i wa ajati Bila nabi bangkit tidak aja nabi nak bangkit sembahyang malam akulah orang yang cepat-cepat pergi ambil air sembahyang mai bagi nabi untuk nabi berwuduk kalau sekiranya Nabi bangkit kerana nak khabar hajat, misalnya akulah orang yang akan sediakan ayam untuk Nabi guna. Untuk istinja Nabi. Untuk Nabi guna buat basuh khabar hajat dia. Bila aku duk buat macam ni, Nabi SAW satu hari tanya aku. Nabi kata, salni. Nabi kata, kamu minta lah dekat aku apa-apa. Tolong -apa. kita minta projek lah. Ya? Ha? boleh supply apa bagi manakah apa. Cantiklah. Mana Sahabat Nabi dulu tak ada lah kalau minta pun Nabi tak ada projek. Maka bila Nabi kata salni, Nabi kata minta lah apa-apa kamu nak minta dekat aku. Kata Rabi'ah dia kata as'aluka murafaqataka jannah. Dia kata ya Rasulullah, aku tak ada apa nak minta, cuma nak minta satu aja. Esok dalam syurga bagilah aku jadi kawan kamu lain tak. Ko nak minta anak nabi bunda, ko nak minta apa tak ada. Dia kata minta satu aja, dia kata minta esok bagi aku jadi kawan dalam syurga. Cukup. Ni orang cerdik. Ni orang cerdik. Benda hak dia minta tu memang benda tak rugi, nabi kata dekat dia, aw wa ghair Nabi kata hal lainlah minta hal lain. Oh yang tu cerita lambat lagi. Nabi kata ni lala ni. Apa lagi nak minta? Kata dia. What's that? Saya datu saja. Lain tak mahu. Lain tak mahu. Apa pun tak mahu. Nak satu aja. Esok dalam syurga. Izinkan aku jadi teman kamu. Itu tu dia. Fakala. Nabi kata dekat dia. Faa'inni ala nafsik dikasaratis sujud. Nabi kata kalau itu yang kamu mahu Kamu kena tolong diri kamu Iaitu tolong ajak diri kamu Banyak sujud kepada Allah Tu saja Lain tak tak Nabi kata Jadikan kamu ni Jadikan diri kamu ni Orang yang banyak sujud kepada Allah Tu saja Semaya jaga Tu saja Muslimin lah Muslimah Ini rahmati Allah Semayang kita tengok ni yang tsunami ni Dah. Kan? Bila duk mai cerita lepas pada peristiwa tu duk mai cerita cerita apa cerita kata haduk semayang atas batu manakah ombak mai tinggi 15 meter ombak tu pecah tapi timpa dia. Tentu, an -tentu an nak bagi penjelasan apa tentang benda ni. Tentu, an -tentu an nak bagi penjelasan apa tentang benda ni. Ombak mai pada kelajuan katanya yang mai ke pantai di Malaysia ni kelajuan 500 kilometer sejak hak mai pantai Malaysia ni. Api pantai Silon, api pantai India sana, 800 kilometer saja. Yang Mai pantai Malaysia ni, 500 kilometer saja. Mai pada ketinggian 10 meter ke atas. Ada tempat kena 15 meter punya Mai. Mai jumpa kawan hadut semayang, seorang duduk semayang atas bot, hadut semayang atas batu. Mai ombak tu pecah, simpang, tapi kena kawan ni. Tuan-tuan nak kata apa benda ni? Bagi orang hak jenis berbaik, dia kata apa? Dia kata pemohongan, aku tak percaya cerita tu. Tak apa bohong-bohong lah. belah. Bohong, aku pun bukan ada untung apa. Yang pastinya kawan hak selamat tu, dia untung. Hang tak mau percaya, aku tak ada untung apa. Rogi mungkin ada. Jadi berita petang tadi pula tengok, terapung atas laut, lap, lapan hari tuan-tuan. Terapung tengah laut, tengah laut tak nampak pantai tu, terapung lapan hari. Jumpa nyok apa kah nyok, pergi sampai dekat dia, pukul nyok dua biji untuk tempoh lapan hari. Tadi orang jumpa, selamat, Alhamdulillah. Tuan, tuan nak kata apa? Bila sampai ke darat ni orang bagi selimut, apa semua orang tanya dia. Tanya dia, dia kata apa? Masa dia kena tu, masa ombak pukul tu, dia ni tukang Dia tengah duk buat masjid, dia kata. Tuan-tuan, apa publicity dia mau? Kalau kita nak kata dia buat cerita bohong, apa publicity yang dia dapat? Dia cerita betul. Dia cerita betul. Allah SWT saja. Dalam kes-kes daripada berapa ribu orang mati, seratus ribu orang mati ini, Tuhan tarik keluar satu dua, satu dua, satu dua cerita pelik-pelik. Habuan -pelik. orang ambil yang tiba. Bukan yang orang cerita saja. Tapi yang orang ambil iktibat. Bila dengar-dengar macam itu, hatimu kata apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kedemikian yang dikatakan agama kita, agama Islam ini. Nabi pesan sangat-sangat, benda-benda macam ni jangan dibuat lupa, jangan dibuat lalai, jangan dibuat tak ingat. Kerana benda-benda macam ni, kalau kita ingat, kita tak ada uji tangan mana-mana. Sebaliknya benda-benda yang macam ni, benda hak Allah pesan, benda hak Nabi pesan, kita ambil ingat sangat-sangat, untung besar perlu tunggu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi taufik hidayah, bagi kesedaran kepada kita semua dan kita sentiasa duduk di atas jalan kebenaran insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ehsan jilid 4. <coughs> Nurul Ihsan, jilid 4. Muka surat 72. Muka surat 72. Kita masuk surah Al-Ahqaf, Makkiyah. Surah Al-Ahqaf, Makkiyah. Al-Ahqaf ini maksudnya ialah bukit-bukit pasir. Surah Al-Ahqaf ni dia nak cerita kepada kita tentang kisah Nabi Allah Hud alaihi salam. Nabi Allah Hud alaihisalam dia berdakwah kaum dia di tempat yang bernama Al Ahqaf. Ini nama surah. Nabi Allah Hud alaihisalam dia dakwah kaum dia di satu tempat yang bernama Al Ahqaf, iaitu kawasan bukit-bukit pasir. Dan macam biasa nabi mana pun ada umat yang bantah yang engkar. Maka sebahagian daripada umat Nabi Allah Hud alaihi salam depa engkar, depa bantah, depa lawan lagi Nabi Allah Hud alaihi salam. Maka sampai masa Allah buat turun bala. Bala yang menimpa umat Nabi Allah Hud alaihi salam, ialah ribut taufan. Itu benda ni saja cakaplah. Jadi dalam perjalanan nak mai tadi duk sembang dengan sahabat-sahabat saya cerita. Apa macam dah Tuhan buat mai ke kita ni kalau kita ambil pen tulis tulis tulis hat mana teringat tulis tulis tulis apa macam dah Tuhan buat mai ke kita ni Satu masa dulu dengan La Nina dengan El Nino dengan tak tahu nak abang Dengan ribut gred kena dulu pun macam-macam cerita pelik Dia ada di sebalik cerita ribut gred ni Allah Subhanahu Wa Taala buat mai dengan gempa bumi dengan ribut taufan Allah subhanahu wa ta'ala buat main dengan panjir besar dan sebagainya. Semua benda ni Tuhan buat main. Tapi nama kata manusia ni satu hari ya. Dia sembang benda tu. Satu hari ya. Ni tsunami ni baru jadi beberapa hari saja. Duk sembang lagi lah. Duk sembang lagi. Ceramah pun duk sebut lagi. televisyen pun duk keluar lagi. Lepas tiga minggu tuan-tuan tengok lah lepas 3 bulan tonton tengok apa jadi Tonton tengok apa jadi bukan sahaja orang tak sebut mangsa yang kena tu pun dilupakan macam tu aja. hari ni ni nak bagi kain nak bagi baju pakai dah pun kita tak gamuk nak bagi pasal apa tu tak ingat kesian ke mereka tu kita pi beli baju baru di supermarket tu pi bagi hari ni lah minggu depan tak tahu lagi bulan depan tak tahu lagi 3 bulan ke depan tak tahu lagi. Lupa. Akhirnya mereka mereka sudah duduk-duduk di bawah kemah. Betulah. Macam mana yang jadi kepada orang Iran. Masa peristiwa gempa bumi di BAM dulu ni. Setahun lah. Cukup-cukup setahun. Cukup setahun orang pergi lagi sekali di tempat tu ambil gambar. Geng rumah hancur setahun dulu. Hari ni tu bawah kemah lagi. Tapi masa jadi tu satu dunia baga hantar bantuan ni. Satu dunia baga hantar bantuan. 100 hari kemudian, lupa kat depan ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kira. Itu satu bab. Lupa kepada mangsa. Satu bab lagi apa? Kita sendiri pun lupa dah. Benda ni, dua tiga hari ni duk bercakap. Duk cerita kata orang buat masjid, terapung dia, tuhan pelihara dia. Duk cerita orang semayang atas batu, orang boleh simpang tak kena dia. Duk cerita budak dijumpai umat 18 bulan. Dijumpai duk terapung, macam ayam. Mati tidak apa tidak jumpa adalah keadaan sehat Enok Bila disiasat-siasat daripada warga negara Kazakhstan. Dijumpai oleh warga negara India. Yang kemudiannya diserahkan balik dan jumpa balik keluarga di negeri dia. Umur 18 bulan tak mati. Hari-hari duk makan tonik, duk makan ubat, duk penat bodi boleh mati. <tuh> Semua benda ni ada pengajaran di sebalik dia. Tapi satu dua hari ni bersembang. Satu dua minggu ni boleh sembang. Sebulan dua bulan boleh gagal sembang. Lepas daripada seratus hari orang tak sembang benda ni. Pengajaran tu orang tak ambil. Dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah silihan. Demikianlah yang berlaku kepada umat Nabi Allah Qud alaihi salam. Engkar apa yang Nabi Hud kata. Maka Allah hantar Marywood kencang. Maka akhirnya mati bergelempangan mereka ni. Mereka kena bala ni. Dan mati mereka semua sekali. A'uzu bilaah mina Shaytan al Ha min. Allahu a'la dengan kehendaknya. Ini macam biasa lah. Bila terbiasa jumpa alif lamim, alif lam ro, yasin, fat. Semua ni Allah yang tahu apa bukti-bukti, makna apa hikmah yang terselindung di balik puru-puru potong ini. Firman Allah: Tanziil al-Kitaab minallahil Aziz hakim bermula turun kitab Quran itu dari sisi Allah Allah Tuhan yang amat kemenangan pada miliknya Tentu tengok ayat Quran tu dia kata apa Allah ni Al-Aziz Al-Aziz maksud dia Maha Perkasa, Tuhan ni cukup kuat Tuhan punya kuat ni Tuhan cerita dalam Quran Tuhan cerita dalam Quran tentang kuat Tuhan ni Tuan-tuan, berapa banyak surah dalam Quran yang Tuhan cerita bila mai hari yang dijanjikan nak jadi kiamat ni. Apa Tuhan dibuat kepada alam yang cantik ni. Nuh, yang Allah sebut Iza ni, Apabila matahari digulung. Kita tengok ayat laut gulung mai tinggi 15 meter pun tuan-tuan tak berani dah hak duduk tepi laut ni berasa takut dah nak buat rumah tepi laut tuan-tuan belum tengok bagaimana kiamat asyamsu matahari itu kuwira digulung matahari ini macam mana Tuhan nak bagitahu dialah Tuhan al-Aziz yang maha perkasa dia boleh buat apa dia nak buat dengan pun fayakun muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Bakal banyak contoh buka dalam surah At Taqdeer, contoh buka dalam surah Al Infitar, contoh buka dalam surah Al Insyiqah. Ini semua cerita alam, hakud ada yang mata kita tengok nampaklah ni satu hari habis. Dia cerita tentang bagaimana matahari nak digolong. Dia cerita tentang An-Nujum. Tentang bintang-bintang ni bagaimana akan luruh berguburan. Dia cerita tentang Al-Jibal. Tentang bukit. Bagaimana suyarat akan dihancurkan bukit-bukit. Tuhan cerita bagaimana Al-Ishar... Unta bunting, yang satu masa dulu, kalau sekiannya unta sudah bunting, tuan dia cukup jaga unta ni. Pasal apa? Pasal unta ni bakal melahirkan lagi satu lagi pendapatan untuk dia. Lah ni ada sekong unta esok dia beranak mai ada dua ekong unta. Kalau hari ni unta tujuan boleh dapat dua ribu, esok mai anak boleh lebih daripada dua ribu lagi. Maka bila bunting saja unta, dia cukup jaga unta yang bunting ni. Kerana dia duduk nampak bunting tu akan mendatangkan pendapatan dekat dia. Tapi bila mai saja hari kiamat, al-isar ataupun unta bunting ni, ubtilat. Tuhan kata, ditinggalkan dia. Orang tak peduli dah. Pasal apa? Pasal dahsyatnya kiamat ini menyebabkan orang tak fikir lain dah. Fikir nak selamat diri saja. Muslimin dan muslimat ini rahmat Allah SWT. Tuhan kata zul Apabila bumi digoncang Dengan goncang yang dahsyat Tuan-tuan Seorang barayah Lepas dia beritahu Kalau 3 skala Richter Apa kesan akan jadi Kalau 4 skala Richter Apa kesan akan jadi Kalau 5 Kalau 6 Kalau 7 Kalau 7.5 Kalau 8 Kalau 8.5 skala Richter Apa akan jadi Kalau 9 skala Richter Semua hancur Dia kata, yang kata kiamat ni bukan sembilan skala rikta. Berapa skala rikta? Allahuakbar. Tuhan saja yang tahu. Goncang tu bukan bumi saja yang terlibat. Langit tebalah habis semua. Tuhan hantar main sikit, sikit. Sikit dia tunjuk tu. Dia nak tunjuk Al-Aziz. Dia nak tunjuk perkasanya dia. Dia boleh buat apa saja. Iza arada syai'an an, an yakula lahu kunfaya kun fayakun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah sebut dalam Quran idza zulzilatil ardh zilzalaha wa akhrajatil ardh asqalaha dan bumi buat keluar habis segala beban yang dikandung dia. <tuh> dia mai tsunami baru ni beban yang dikandung oleh laut dia punggah keluar. Dia kiamat iso Beban yang dikandung oleh perut bumi Dia punggah keluar Maka kita pun baca dalam surat abang Macam mana nelayan tu cerita kata Sari dua hari sebelum tu Ya Allah ni Dia duk keluar ni Daripada tengah laut tu Ikan kerapu tak pernah main-main tepi pantai ni Lari main ke belah pantai dah Nelayan yang duk dapat 300 ringgit sari Tiba-tiba dapat 8 ribu Dapat 7 ribu sari Pasal apa? Pasal dia dua hambat gelok dah. Dia dua hambat gelok dah. Hak mana yang tak mau gelok juga, Tak lagi dia pun tak gelok. Habis-habis ikan berkelempang. buat asyik pantai, tak nak syapa, tak ingin nak diputih. Ha, ini gambaran kiamat itu. Macam tu cerita dia. Bila bumi punggah keluar segala meh perak, aduh-aduh tak gaduh pasang lombong, tak gaduh ambil orang kerja, tak gaduh. Dia punggah keluar meh keluar berketik-ketik. Siapa pun tak kutik lah meh pada masa tu. Dia ada kira nak lari ke kan? <tuh> Tuhan kata dan berkata manusia, Malaha. Apa pasal bumi jadi begini? Manusia tak henti nak cerita apa ni. Tak henti. Kami tak pernah tengok. Umur saya 60 dah saya tak pernah tengok kejadian macam ni. Itu aja manusia boleh kata. Rupanya dalam surah Al-Zalzalah. Dia sebut dah. Bila jadi pelik macam ni. insan Manusia kata apa? Apa ni awak jadi lagu ni ni? Tak pernah jadi lagu ni. Orang pergi interview tanya ni, kalau sekiranya lepas ni apa semua ni makcik diberi peluang untuk balik ke rumah lama makcik, makcik sanggup dah balik. Tak boleh nak jawab, kayak mata kelak berah, tak boleh nak jawab. Nak jawab kata nak balik takut, nak jawab kata tak nak balik rumah. Rumah tuan Kita duduk taman kerian, anak kita duduk di Damansara Utama, Kuala Lumpur. Rumah punya hebat, kita pergi duduk untuk teringat taman kerian ni Pasal apa? Pasal taman kerian ni rumah kita. Rumah tuan-tuan. Buka-buka pintu rumah tu, tengok penyuru tu ada kenangan. Tengok penyuru ni ada kenangan. Pergi ke dapak ada kenangan. Buka bilik tengok ada kenangan. Dalam rumah kita ni, kenangan macam-macam tuan-tuan ada. Maukah kita tak balik rumah tu? Tapi nak balik, tuan nampak lagu bayang-bayang di mata rombak nak timpah mai lagi sekali. Bila jadi macam ni, manusia kata apa? Manusia kata apa ni? Awak jadi legu ni Tak Hujan tak ada, ribut tak ada, apa tak ada. Matahari duduk panas, helok. Foto duduk tak duduk. Dia main legu ni. Saya masa tu baru duduk ambil ayat semayang. Dia duduk cerita macam tu. Saya masa tu tengah semayang. Baru satu rekan. Duduk main cerita macam tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah bagi tahu dia mai kiamat itu Allahu Akbar Datuk Onn Abang. Yaumidin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu maka diceritakan segala-galanya. bila jadi aja ya, cerita macam-macam keluar mai Barulah kita pun pakai cakap Jepun, tsunami, tsunami sana sini, cakap Jepun habis walau tu ada hidup zaman Jepun masuk tanah Melayu dulu ni muatan dan lagi watakusino namae wasamusori deh lebih lagi selepas dua anatano namae wanandeska lebih lagi tapi dah lama dah Jepun pun balik kawan hak tanah Melayu tu pun mati selera tarak habis dah kita pun lupa dah cakap Jepun ni hari ni cakap Bali tsunami tsunami Tuan, tuan bila dia jadi sekali... Izin oh, cerita habis hari itu. Oh yang kata tsunami ni ombak ganas, Ada kata ombak jahat. Ada kata ombak maut. Dia terhasil daripada apabila berlaku gempa di dasar laut. Maka berlaku ni. Olah dalam laut ni jadi... Dia boleh main daripada tengah lautan Pasifik. Dia boleh main daripada teng tengah lautan Hindi. Dia boleh main daripada tengah laut-laut dalam. Aduh aduh dia boleh main daripada sana dia duk main dia duk main lagi tak jumpa darat. lagi tu dia duk main. Makin cangkak dasar laut makin tinggi ombak dia julang naik. Main tang laut dalam tak apa. Main tang laut makin duk cangkak dia duk julang. Dia Duk julang ombak naik sampai dia boleh mencicah 15 meter puncak konyol. Kelajuan dia pun mula... Pakar duk sukat, pakar duk ambil tahu. Kelebaran dia, dia lebak dia, saya dua katis kilometer. Dia duk main itu, lebak dia, dua katis kilometer. Maka, masing-masing orang pakar cerita tentang benda ni. Muslimin dan Muslimah ini, rahmati Allah SWT. Itu yang dikatakan Tuhan Al-Aziz. Tuhan ini berkasa. Jadi dia yang kata tafsir ni, bila kita... Tapi buka tafsir ni, dia boleh pergi sampai ke situ. Nak ambak kata Tuhan perkasa tu sahaja. Ni, dengan apa yang Tuhan tunjuk ni. Kita faham. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan al-Aziz. Tuhan yang maha perkasa. Begitu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maa khalaqna samawati wal ard wa Ma baynahuma illa Bil bilhaq. Maka tiada kami jadi segala langit dan bumi dan barang yang antara keduanya iaitu daripada manusia dan jin dan segala binatang itu melainkan dengan sebenar menunjuk aset kekuasaan kami. Tuhan kata kami buat apa pun aset muka bumi ni tujuan kami ialah nak tunjuk kepada manusia kami ni Maha berkuasa kami buat apa pun atas muka bumi ni kami buat hidup-hidupan laut pun kami nak beritahu kata kami maha berkuasa kami buat benda yang menjadi fenomena alam dalam laut pun kami nak beritahu kata kami ni maha berkuasa Tuhan nak apa yang tu barulah kita ada henti yang dalam laut ni boleh jadi gempa baru henti Tuhan buat benda ni bukan dia jadi sendiri Tuhan buat benda ni dengan tujuan nak bagi tahu Tuhan berkuasa buat benda ni dia ada dengan lapisan apa tektonik apa kita duk tahun ni tonik padani saja dia ada tektonik pula dalam laut dan mengikut kajian saya ni buat dia kata pak dia kata setiap 250 tahun dia akan berlaku tu benda tu 250 tahun sekali jadi tengok-tengok la ni dia tak tunggu 250 tahun tahun 1964 jadi di Alaska dengan la ni baru berapa tahun aja Bawa dalam 40 tahun saja. Dia jadi pula lagi sekali. Dia dah menyalahi kajian yang dibuat oleh manusia. Tuhan nak beritahu kata apa? Kata ini semua kuasa kami. Manusia digalakkan buat kajian. Tapi manusia last sekali kena mengaku. Kata kajian mereka bukan menentukan segala-galanya. Tuhan yang akan menentukan apa nak jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dan Tuhan kata nak tunjuk keesaan kami kepada manusia semua firman Allah wa ajalim musamma dan masa yang ditetap bagi fana keduanya yakni bagi binasa langit bumi iaitu apabila tiba hari kiamat Tuhan kata kami buat benda-benda ni semua apa dia nak bagi tahu kata benda ni hak nama alam ni hak nama makhluk ni dia akan tiba hari fana dia dia akan tiba hari binasa dia kita rumah contoh kita masuk rumah kita pasang lampu dalam rumah apa semua lampu tu bukan kata pasang tu sampai 25 tahun dia pakai lampu tu dia sampai satu tempoh masa lampu tu bakang eh? tukang lampu lain tu contoh yang kata benda yang ada setiap dunia ni panas dia akan binasa hari ni kita tukang lampu panjang baru menyala terang elok lepas seminggu dia bila buka sui rei rei rei -re bunyi balas pula dah nak kena tukang balas pula panas balas binasa pula Demikian halnya manusia pun serupa tak ada seorang yang hidup tak mati-mati. Kok mana pun satu hari mati. Itu menunjukkan nama kata makhluk, nama kata alam dia menanti saat untuk fana, saat untuk binasa. Dia kata wa'ajalin musamma dan masa yang ditetapkan bagi fana, yakni bagi binasa keduanya. <coughs> yakni langit dan bumi, <coughs> iaitu hari kiamat. Contohnya Allah sebut dalam Quran Allah kata innahum yaraunahu ba'idan wa narahu qariban Tuhan kata sesungguhnya manusia yaraunahu ba'ida selalu dok kata kiamat lambat lagi kiamat lambat lagi kiamat lambat lagi Tuhan kata wa narahu qaribah. tapi bagi kami kiamat sudah dekat Dalam Quran Tuhan kata macam tu Manusia ni dok lambat gitu Manusia ni yang cepat ni kira apa? Semua dia kata lambat. Gaji lambat. Orang bagi gaji 14 hari bulan dapat dah gaji. Bersia-bersia nak raya-bersia bagi gaji 14 hari bulan. 14 pun lambat. Kalau boleh demo satu hari bulan dapat dah gaji. Tak ada lagi bagi gaji dulu. Semua cepat. Manusia ni selalu lalu betul. Tapi bila mai tang kiamat, dia kata kiamat lambat lagi. Allah subhanahu wa ta'ala buat manusia, maka Allah tahu, apa yang menjadi keinginan dan kehendak manusia. Dia kata, termana Allah subhanahu wa ta'ala, waladhina kafaru amma unziru mu'aridun. Dan bermula segala kapiang. Daripada azab akhirat, yang dipertakut mereka itu, berpaling sekalian. Oh. Tuhan kata, nama kata orang kapiang ni. Bila cerita pasal akhirat, cerita pasal kiamat, dia tak, tak minat. Cerita macam ni tak minat tak ada kesan cerita pasal tsunami sudah lapar yang tidur sangkut dengan kiamat-kiamat kiamat-kiamat bab lain tsunami ni bab lain dia tak suka dikaitkan benda ni dengan sebagai tanda kiamat. Bahawa esok kiamat lebih teruk. Tak tahu berapa ribu kali ganda teruk tsunami tu. Itu kiamat. Dia tak mau duduk sangkut dengan kiamat tu. Dia tak mau. Pasal apa? Tuhan kata mu'aribun. Dia suka berpaling daripada cerita-cerita macam ni. Dia tak suka dengar cerita pasal mati, pasal kiamat, pasal syurga, pasal pahala. Pasal tak mau dengar benda-benda ni semua. Maka tiada menurut suruh dan tegah Allah dan Rasulnya firman Allah, "Kul arai itu, ma' ta da'una min dunilah. Kata ulilmu, ya Muhammad, kepada kafir-kafir yang sembah asnam itu, khatar ulilmu akan datuk bangang yang kamu sembah asnam daripada lain Allah itu. Eruni ma'zhalaku min al ardi, amlakum syirku fi sana wa perlihatkan ulilmu wahai kafir semua akan datuk apa suatu yang menjadi mereka itu, yakni asnam itu daripada bumi. Tuhan suruh Nabi Muhammad pergi orang yang tak mahu percaya Quran ni Ampa tak percaya dekat Allah Ampa tak percaya kata Quran ni Allah yang buat turun Ampa nak percaya dekat Asnam dekat Berhala, dekat Tokong ni Aku nak tanya Ampa Allah suruh Nabi pergi tanya daripada ni pergi tanya daripada ni apa yang Tokong Ampa buat di atas muka bumi ni Yang aku tahu Tokong tu buat Ampa buat Hak Tokong tu buat apa? Abang main Tuhan suruh Nabi Muhammad ditanya mereka ni Or bila kena banjir, tsunami hari tu ni, mereka pun lari terlupa untuk kau tinggal dalam rumah nak harap kau tu tolong mereka tak boleh kawan tu pun mereka berkacau tinggal inilah cerita dia, dia kata, atau ada bagi mereka itu sekutu pada jadi langit serta Allah tolong pergi tanya mereka tak ni masa Allah buat langit ni mereka ada pergi tolong kan? Berhala mereka ada tulungkah? Masa Tuhan menjadikan langit, adakah mereka pergi tolong Tuhan masa Tuhan buat langit? Kun fayakun sahaja Tuhan buat. Mereka ada pergi tolong? Tolong pergi hantar kaku kah? Tolong pergi hantar gam, cap gajah ke apa? Kah? Nak tolong pelkat langit jangan bagi luruh. Ada mereka pergi hantar apa-apa tolong? Tak ada. Allah suruh Nabi Muhammad pergi tanya benda-benda macam ni kepada orang-orang ni semua. Surah Manallah, U'tuni bi kitabin min, qab min qabli hadhaa au atharakin min ilmin in kuntum sadiqin. Itu kaedah bila baca rasam Osmani tuan-tuan. Bila jumpa perkataan tu, qut ni. Alif depan tu amzah tu dia tak bubuh baris. Kalau dalam rasam Osmani dia tak ada baris. Bila tak ada baris kita nak baca apa? Qut ni kan nak baca i tu ni ke kan, nak baca a tu ni dah. Kan? Ha. dia ta'idah dia senang aja. Dia kita tengok huruf yang ketiga. Huruf ketiga baris apa? Kalau huruf yang ketiga tu, huruf ta, baris depan, maka hak mula baca, baris depan. Uktu. Kalau hak, huruf ketiga tu, baris bawah ataupun, baris atas. Maka huruf hak pertama baca baris, baris bawah. Ittabi'u. Misalnya, ittabi'u. Alif ta, ba. Ba tu, baris atas. Apabila ba baris atas, hak depan ni, baca ittabi'u. Tak boleh baca uttabi'u. Salah itu kaedah nak baca rasam usmani Jadi ayat itu tadi baca u'tuni bi kitabin min qab. Bawa datang olehmu akan daku dengan kitab yang diturun daripada langit dahulu daripada Quran ataupun hadis yang kekal daripada ilmu yang dipilihnya daripada anbiya' dulu kala. Allah suruh Nabi Muhammad pi cabar ni kafir musy eh, kafir Quraisy yang tak mau nak beriman dengan Nabi Muhammad ni pi cabar depa. Okey, lah ni hangpa tak percaya kata aku Nabi. Hangpa tak percaya kata Quran ni Tuhan wak turun dekat aku. Okey, tak apa, hangpa percaya kita apa? Ditanya depa. Hangpa percaya kita apa? Kalau depa kata depa percaya Taurat. Okey, tak apa, cuba pi tengok sat Taurat ni. Kalau depa kata depa percaya Zabur, tak apa, cuba pi tengok sat Zabur ni kalau mereka kata, mereka percaya Injil tak apa, cuba pergi tengok saat Injil ni dia kata, cuba pergi tengok apa-apa kitab yang turun sebelum daripada Quran ini, yang kekal daripada ilmu yang dipilihnya daripada Anbiya dulu kalau, yang sampai hari ni, Taurat ada lagi yang sampai hari ni, Zabur ada lagi tak apa, pergi tengok Taurat, pergi tengok Zabur pergi tengok Injil, dengan sah da'wah kamu, bahawa sembah asnam itu, menghampir kamu kepada Allah, pergi tengok, ada tak ada dalam Taurat kata, siapa dok jaga berhala, dia makin dekat dengan Tuhan Pergi tengok dalam Zabur. Ada tak ada dalam kitab Zabur kata siapa sembah berhala dia makin dekat dengan Tuhan. Pergi tengok dalam Injil. Adakah dalam Injil kata siapa hidup jaga patung-patung berhala ni dia dekat dengan Tuhan. Cuba pergi tengok dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil. Ada tak ada suruh hidup jaga berhala jaga patung ni. Tuan-tuan orang Kristian. Di gereja mereka ada patung-patung ni. -patung. Tak lagi patung perempuan dukung anak. Tak lagi patung anak saja duduk tidur. Tak lagi patung apa ni. Depa ada patung-patung tu. -patung Cuba suruh mereka tengok dalam Injil. Ada yang duk baca tu. Adakah ayat dalam Injil suruh buat patung? Tak ada. Dalam Injil. Injil asal ni pun Allah yang buat turun. Kepada Nabi Isa. Tidak ada syariat Allah. Yang memerintahkan suruh buat patung. Bi hormat ni. Tak ada. Dah kena macam tu, hampa kata hampa ikut Injil, pasal apa yang hampa pilih buat patung buku dalam kereta? Ini yang dikatakan golongan yang sesat. Lain kitab kitab yang dia baca tu suruh buat lain lain benda yang dia buat. Kita orang Islam tak mau pergi jadi lagu tu. Kita duk baca Quran, benda hak Quran tak sebut. Benda tu jangan kita duk pergi bi buat. Bila kita pergi buat benda-benda hak... Quran larang kita cari pasal benar Al Quran tak seru kita buat kita cari bantai ramai lah orang pengadu bantai SMS mereka saya ni pasal tsunami ni. halah tunggu ni pantang tsunami t s u n a m I. pandai dia tu? bu dia kata apa t t s setia u u u u u tak salah sebenarnya. Dia bukan biru taftir Quran menyelewing. Dia taftir huruf kebuk Apa pun, Selagi mana benda yang dia taftir itu tidak salah. Apatah lagi kalau benda tu betul memang boleh pakai. Tak Tuhan sedia tak mau ikut. Memang Tuhan marah. Bila Tuhan marah memang bala dia nantiman. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah s.a.w. Ini yang Allah s.w.t. sebut dalam Quran. Maka dia sebut tadi ni wahai Muhammad pergi jumpa depan ni pergi tanya depan ni okey lah ni hangpa tak mau ikut Quran hangpa nak ikut Injil, hangpa nak ikut Zabur hangpa nak ikut Taurat ada tak ada dalam Injil dalam Taurat dalam Zabur suruh hangpa tidur buat berhala sembah berhala ada ke tak ada Kalau tak ada pasti apa hangpa buat betul-betul hangpa ikut ke Injil betul-betul hangpa ikut ke Zabur betul-betul hangpa ikut ke Taurat Hampa pun tak ikut Injil, tak ikut Zabur, tak ikut Taurat, hampa ikut nafsu hampa saja selama ni. Kalau betul hampa ikut Injil, kalau betul hampa ikut Taurat, kalau betul hampa ikut Zabur, dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur sudah sebut tentang Quran yang nak turun, sudah sebut tentang kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul hampa ikut, hampa tak tolak Nabi Muhammad. Kalau betul hampa ikut, hampa terima Quran. Tapi bila hampa tak terima Nabi Muhammad, tak terima quran hampa tak ikut sebenarnya. Injil pun tak ikut, Taurat pun tak ikut, Zabur pun tak ikut. Apa ikut syaitan. Maka ini hujah yang diajak oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia kata, jika ada kamu itu benang sekalian pada kata kamu itu. yakni perkataan-perkataan kapiak yang sembah Asnam itu. Bahawa Asnam telah menghampirkan mereka kepada Allah. Maka itu dustah bohong saja pasal apa? tak ada pada adalah kitab-kitab yang apa-apa kata-apa ikut suruh buat macam itu dia kata bohong semata-mata tiada kitab lain selain daripada Quran dan tiada hadis lain selain daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyaksi kata sebenar ada pun Quran dan hadis Nabi Muhammad kata orang yang sembah asnam itu kapiak kaptiak dengan Allah dan Rasul kekal mereka itu dalam neraka yakni jika mati dengan tiada Islam dan tiada Tauhid Allah subhanahu wa ta'ala itu yang betul siapa pun kalau tak terima Allah jadi Tuhan dia maka dia ditolak daripada golongan yang beriman dia terima Allah Tuhan dia, dia terima Nabi Muhammad, Nabi dia. Dia terima ayat yang Allah buat turun, dia terima hadis yang Nabi kata. Maka dia baru beriman. Baru dianggap dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun jika mati kementian daripada Islam dan Tauhid Allah. Maka dia ampun Allah dosa kufur yang dahulu mereka itu. Kerana iman memutuskan kufur dan begitulah sebaliknya. Selagi mana dia tak beriman dengan Allah, tak terima Quran, tak terima Nabi Muhammad, tak terima hadis, maka selagi itu dia dianggap tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terima Allah terima dia, macam tu. Firman Allah Waman Abbalu Miman Yadau Min Dunillahi Malla Yastajibu Lahu Ilai Yamil Qiyamah. Dan tiada seorang yang terlebih sesat daripada mereka yang sembah lain daripada Allah, iaitu sembah asnam. Asnam ni maksud dia berhala yang tiada perkenan bagi pintaknya suatu pada hari kiamat yang ni yang dipinta oleh orang yang sembahnya itu sekali-kali melepah daripada neraka sebab sembahnya itu, itu dia. tak ada lah orang yang lebih sesat daripada orang yang hidup minta dekat tokoh yang hidup minta dekat berhala ni yang hidup minta dekat asnam ni pasal apa? pasal berhala tu sekali-kali tak boleh tolong dia sikit pun mintalah apa, apa pun dia tak boleh tolong bahkan diri dia sendiri pun dia tak boleh jaga kalau kita hidup percaya dekat dia, kita memang terang-terang sesat daripada jalan kebenaran. Firman Allah wakum an du'a'ihim rafidun. Dan mereka itu, yang asnam berhala itu daripada doa mereka itu. Yang daripada doa kapiak-kapiak itu lalai sekalian. Bila duduk depan dia, apa pun, Dia ada telinga, lukis telinga besar mana pun dia tak dengar. Buatlah telinga besar mana pun dekat berhala ni Kisah pembinta dekat dia sari semalam Tak tinggal tempat tu dia tak dengar apa Tuhan beritahu macam tu Kerana mereka itu jamat Dia kata iaitu seketul kayu Ataupun seketul batu Kayu batu nak dengar apa hmm? Tiada akal Dan tiada kuasa untuk nak jawab Permintaan orang yang sembahnya Biduk cakap saja yang depan batu Biduk cakap saja yang depan kayu ni Dia tak ada dengar apa Dengak pun tidak, bagaimana nak memakbulkan doa orang yang berdoa dekat dia begitu. Dengan tiada mudarat dan tiada manfaat, mudarat pun dia tak boleh lagi, manfaat jauh sekali. Apa pun dia tak boleh buat apa. Firman Allah wa ida khusiran nas lahum a'daan wa kano bi kafirin. Dan apabila dihimpun manusia pada hari kiamat. Adalah mereka itu Yang ni asnam itu jadi seteru bagi mereka itu Yang ni bagi mereka yang sembahnya Dan jadilah mereka itu Yang ni orang yang sembahnya itu kapiak sekalian Yang ni dengan sembah mereka itu akan asnam itu Hari akhirat itu Asnam berhala yang dia sembah Masa di atas dunia ni Berhala tu jadi musuh dia Di hari akhirat itu Berhala tu jadi musuh dia Pada masa tu Allah izinkan Benda-benda ni bercakap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 apa dia kata? Dia kata siapa suruh hangpa sembah? Dia tanya soalan tu, budak-budak Allah -budak kata terkantoi tu wei. Tak ada nak kata apa. Di hari akhirat itu Allah bagi ni batu yang disembah masa dalam dunia ni, Allah bagi batu ni bercakap. Dia tanya balik Puan aduk main sembah Yang kat dia main sembah Tunggint balik Main sembah Yang main sembah Kambing tepi dia ni Semua puan ni dia tanya balik Dia kata pasal apa yang dulu Hampar main du buat macam-macam dekat aku Pasal apa dulu Hampar aduk main sembah aku Pasal apa dulu Hampar aduk main du buat macam-macam upacara dekat aku Pasal apa Aku tak pernah suruh pun Hampar buat lagu tu kat aku Bila dia bercakap lagu tu apa jadi Maka jadi musuh lah kepada orang yang sembah dia dia Dekat-dekat -di -di. Oh dia kata dulu kita duduk sembah dia hari ini Dia dah buat tamu nak mengaku Kata dia Tuhan kita Maka jadi gaduh lah dia Dalam Quran dalam surah Maryam Allah sebut benda yang sama Dalam surah Maryam Allah berfirman وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَقُونُ لَهُمْ عِذَّةً كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ طِدَّةً Tuhan sebut dulu itu Maksud dia apa? وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً di atas dunia ni ada orang yang ditiat yang diambil benda lain selain daripada Allah dia buat tuhan. Dia jumpa kayu dia pergi sembah buat tuhan, dia jumpa batu dia pergi sembah buat tuhan, dia jumpa pokok besar sikit dia sembah buat tuhan. Di atas dunia ni ada orang yang piduk ambil benda pelik-pelik ni, piduk ambil, piduk sembah buat tuhan. Liyakunu lahum izzah dengan tujuan supaya benda hak dia sembah tu jadi pelindung dia. Kalau dalam masyarakat Melayu ni apa dia? Dia tak pilih sembah podu pokok. Dia tak pilih sembah batu. Dia tak pilih sembah kayu. Dia ambil tangkai buah di pinggang dia. Dia ambil tangkai buah di pinggang dia tu dengan satu kepercayaan dalam hati dia. Apa dia? Dia kata Hang, kalau pakai tangkai ni, lagi sekali tsunami main tak dia apa. Ada. Tentang orang percaya benar macam ni. Ada. Ada. Ada. Dia dah ikat dia Tengok pakai kepias putih elok dah, janggut pun gantung sikit apa semua, nampak cantik dah, comel elok dah. Satu hari kita pergi rumah dia, dia tak pakai baju, dia duduk pakai kain. Tengok-tengok ada duit selin seduit duduk di pinggang. Duit selin seduit ada di pinggang, kita tengok-tengok ada apa-apa je Dia pun dandang angkat kain naik pergi tinggi sikit. Dia pun tahu, kalau kita tengok tu dia dia pun tahu berasa bahasa sengai tu ada. Bahasa sengai tu ada, dia tarik bang, tutup bang duit selin tu. Memang sengai lah. Kita pun lalu duduk nak macam tu lah. Lu canya ada apa Pakcik? Nampak duit selin satu-satunya tu. Alam ni tak ada apa. Eh tak ada apa pakai buat apa? Kita lalu duduk pergi duit bodoh, bodoh tanya pula. Dia tak ada apa Pakcik pakai buat apa? Alam lah yang ni pakai bila Mana nak tahu kot Sungguh macam dia Pak kata apa dia buat dinding. Ah. Aji nama otot panjang ni saya tu ingat ku aji betul. Kita eh, kata kata rupanya ayat kata Watta'khazu min dunillahi alaha dia ambil selain daripada Allah buat tuhan dia. Dia bubuh tangkai tu dia bubuh di pinggang dia duit selin tu duit tu, jadi tuhan dia. Dia dok harap duit selin tu lindung dia daripada bala bencana. Tuhanlah yang boleh lindung kita siapa tuan-tuan? Yang boleh lindung kita Tuhan. Sungguh, kalau dia main ribut besar, siapa boleh lindung kita? Kalau dia meri sunat misa, apa boleh lindung kita? Kalau dia meri banjir besar, siapa boleh lindung kita? Kalau dia meri gempa bumi, siapa boleh lindung kita? Kalau dia meri malap petaka, ni siapa boleh lindung kita? Yang boleh lindung kita Allah. Kita duduk baca dalam surah Al Ikhlas, "Allahu Allahu Ahad, Allahu Sama, Allah Tu Tempat kita nak minta belindung." tiba-tiba dalam masa yang sama pi cari benda-benda ni semua kita buat dia jadi alihah buat dia jadi tuhan kita tak kata tuhan tapi kita duk percaya dia boleh bagi perlindungan dekat kita tuhanlah bila kita pi jadi lagu tu dia kata apa liyakunu lahum izza bertujuan supaya benda tu menjadi pelindung bagi dia tuhan kata apa Kalla tuhan kata kallah maksud dia apa Dok sekali-kali Tuhan terus bagi kata putih. Tuhan kata kalla. Maksud kalla apa dia? Maksud dia do' sekali-kali. Lain daripada Tuhan tak boleh bagi perlindungan kepada siapa-siapa. Do' sekali-kali Tuhan kata. Bi Sebaliknya di hari akhirat esok. Benda hak kita pi percaya kata boleh lindung kita dan sebagainya di hari akhirat itu dia akan menjadi musuh kita. Dia depan Tuhan esok masa kita dia hisab di padang masyar depan Tuhan esok dia akan dakwa kita. Dia kata ya Allah saya tidak pernah suruh dia sembah saya. Dia yang duk percaya kat saya. Pada masa tu dia sudah menjadi bid'ah. Dia sudah menjadi lawan kita. Dia sudah menjadi musuh kita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kita duk baca ayat Quran. Kita patutnya faham sangat-sangat. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjadi pelindung kepada kita semua. Baik. Firman Allah. Wa man adalu. Wa man adalu. Mimman yad'u min dunillah. Man. Tawanan tadi wa iza khusira an-nas kanu lahum a'daan kafirin dan apabila dihimpun manusia hari kiamat adalah mereka itu yakni asnam berhala tu jadi seteru jadi musuh bagi mereka itu yakni mereka yang sembahnya dan jadilah mereka yang sembah itu kafir sekalian yakni dengan sebab sembah asnam itu firman allah wa iza alaihim ayatuna baynah dan apabila dibaca ateh kafir kafir makkah akan segala ayat Quran kami yang zahir nyata sekalian itu. Maka kata oleh segala kapiak mekah. Bagi Quran yang sebenar itu. Yang ini takkanlah datang Quran akan mereka itu daripada Allah Tuhan mereka itu. Kata mereka ini sihir yang nyata. Hmm, tak percaya juga. Nabi Muhammad hidup baca ayat Quran satu, satu, satu baca. Habis Nabi Muhammad baca. Mereka pergi sembang sama mereka. Mereka kata apa? Mereka kata sihrum mubin. Mereka kata nampak Muhammad dah mulai dengan kita pula. Kakut. Mereka kata Muhammad ni kaur sungguh tak kad duk tunjuk kata dia ni bagus, tak kad duk tunjuk kata dia ni tertib, tak kad duk tunjuk kata dia ni berakhlak, tak kad duk tunjuk kata dia orang baik ni sudahlah, ramai dah orang tertipu dengan dia. Ni duk buat mai ni ayat-ayat jampi ni, dia tidur reka ayat ni semua, dia kata Tuhan buat turun kepada dia, Kaum Muhammad ni. Rabi duk sembang lagu tu. Tentuai manusia ni yang kata manusia ni. Yang kata manusia ni mayat duk begelempang lagi di Phuket tu dia sembuh ubat ni sampai tak larat sembuh lah nak kamuis tak boleh pasal warga negara orang putih ni mereka tak lagi mereka nak kenal pasti juga mayat tu nak balik juga tempat mereka tak kamuis nak bawa pergi ke bilik mayat penuh tak boleh nak isi beribu mayat nak isi macam mana tu duk hingga duk sembuh ubat sahajalah nak bagi tak busuk nak bagi mayat tu tak rela duk sembuh ubat ni Allah SWT mayat duduk bergelempang ubat duduk sembuh tak mahu bagi busu tak mahu bagi relai ni dalam pada tu duduk pakai selong benda turun laut ada lah tak ambil pengajaran nunggu lah. tak ambil pengajaran Ani, ha, yang kata manusia ni kalau dia main bantah kalau dia main engkar tak tahu nak kata apa tak sah kata kita manusia biasa pergi baca ya Quran sampai kering kong Nabi Muhammad sendiri terima wahyu daripada Allah, baca terus dekat depa. Depa kata apa? Depa kata az za mubin. Ah depa kata dia main sihir pula nampak. Hmm. Nampak Muhammad ni karut dia ni. Dia mula dok main sihir. Am yaquluna iftara. Tetapi kata mereka itu, yang ni kafir-kafir itu, telah perbuat akan dia, yang ni telah reka akan dia Quran itu oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depa kata Muhammad reka ni, benar dia ni, ni. Nabi Muhammad yang Allah takdirkan tak kerti nak baca, nak tulis ni. Allah sengaja mentakdirkan Nabi akhir zaman ni jadi seorang yang ummi. Jadi satu orang yang tak kerti tulis, yang tak kerti baca. Saja Allah takdirkan begitu. Sebab apa? Supaya orang tak boleh tuduh kata Nabi Rekah Quran. Kalau Nabi ni ditunjukkan sebagai satu orang yang celik huruf, baca, tulis semua pandai. Sah daripada kata dia Rekah. Allah sengaja takdirkan Nabi ni tak reti nak tulis, tak pandai nak baca dan sebagainya. Tapi Nabi bijak. Nabi dengan sifat fapanahnya, dengan, dengan sifat bijaksana dia. Allah takdirkan Nabi nak tulis, tak reti nak baca tulisan, tak reti. Tapi Nabi satu orang yang sangat bijaksana. Walaupun Allah takdir macam tu, mereka tetap kata Muhammad Baikah ayat ni. Tak buat macam mana? Mereka tak mahu percaya depa kata itu bukan kalam Allah yakni orang-orang kafir ah Mekah tuduh Quran itu sihir ataupun Muhammad karang Muhammad perbuat Quran itu bukan kalam Allah maka firman Allah kepada Nabi Muhammad qul inis daraituh fala tamliku na li min Allahi syai'ah maka kata ulimu wahai Muhammad jika ditakdirkan aku buat Yang ni aku reka akan Quran ini maka tiada kamu milik bagi aku daripada azab Allah swt Nabi kata kalau sungguh aku reka Quran ni, azab Tuhan tentu mai. Dan azab Tuhan kalau mai, hampa pun tak boleh nak pertahan aku. Kalau betul lagu hampa kata, ni hampa kata aku yang reka, aku yang karang Quran ni, tentu azab Tuhan akan mai. Pasal apa Pasal aku main-main dengan Tuhan? Tuhan tak buat benda ni, aku kata Tuhan, aku kata Tuhan buat. Tuhan tak buat turun. Ayat Quran ni, aku sekarang aku kata Tuhan buat turun. Aku buat main-main dengan Tuhan. Kalau sungguh, aku buat main-main dengan Tuhan, Tuhan buat main azab dia, habis aku, habis hampa semua. Hampa pun tak boleh halang azab Tuhan. Kalau azab tu main. Nabi kata lalu dulu. Yang maknanya aku tiada kena azam. Kerana aku tiada perbuat Quran itu. Dan sebenar-benar Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada aku. Nabi kata, aku nak beritahu dekat apa. Aku cakap benar. Ini bukan aku karang, ini bukan aku reka. Ini ayat Quran. Ini kalam Allah. Allah buat turun main dekat aku. Melalui wahyu, aku baca aja Bukan aku karang benda ni maka yang kena azab itu kamu sebab dusta Quran Nabi kata, kalau main azab, aku tak kena sebab aku tak main-main dengan Tuhan kalau main azab, hampa kena pasal hampa mendustakan Tuhan Nabi kata, dan kamu kata Quran sihir dan aku perbuat hampa duk kata Quran ni sihir hampa kata aku haika Quran ni hampa patut kena azab maka tiada izin bagi aku syafaat ah untuk melepah kapiak daripada azab Allah dan satu benda aku nak beritahu, Nabi kata Esok bila jadi kiamat, semua orang dibangkitkan di mahsyar. Semasa di mahsyar itu, orang akan mengharapkan syafaat daripada aku. Pada masa itu, aku nak beritahu dekat hamba. Siapa juga yang la ni tak beriman dengan aku, tak percaya dengan aku, di padang mahsyar esok, aku tak bagi syafaat dekat dia. Pertolongan aku tak ada untuk dia. Nabi Habak awal, -awal lah. Siapa juga di atas dunia ni ada rasa ragu dengan Nabi? Maksudnya ragu dengan hadis Nabi Ragu dengan benda yang Nabi kata Siapa yang di atas dunia ni ada ragu dengan Nabi Di padang masjid risuh so, Sewaktu semua manusia mengharapkan syafaat Nabi Mengharapkan pertolongan Nabi Nabi tak boleh bagi syafaat kepada orang yang ragu pada dia Begitu He? Dia kata, dan kamu kata Quran itu sihir. Kamu kata aku yang buat-buat dia. Maka tiada izin bagi aku syempaan. Nak melepah kamu. Daripada azab Allah. Di hari akhirat itu. Kuwa bima dan dialah Allah. Tuhan yang terlebih ketahui. Dengan barang yang kamu kata padanya. Yang ni Quran itu. Daripada sihir dan cerita dusta dahulu kala. Dan Muhammad reka akan Quran itu. Last, Nabi kata apa? Nabi kata lah macam ni. Tuhan tahu. Siapa betul, siapa salah. Dia. Ampah kata Aku kata Quran ni kalam Allah Allah bagi wahyu mereka aku Aku baca Itu yang aku kata Ampah kata Dak, Aku reka benda ni Yang ni sihir aku Aku kata baca aku Ampah kata macam apa Aku nak beritahu satu aja Allah tahu aku betul ke Ampah betul Allah tahu Aku pulang benda ni balik dekat Allah Kita hari ni pun macam tu lah. Habis Habis punya terang Orang tak orang percaya Kita nak kata apa kita kata lagu tu lah, saya pulang balik benda ni dekat Allah. Kalau saya bohong, saya binasa. Tapi jaga baik-baik. Kalau hampa yang bohong, hampa binasa. Kita kata lagu tu pasal apa? Pasal, pasal kita tahu, kita tak bohong. Orang masih lagi nak kata kita bohong, kita pulang Tuhan ada. Habis. Ha, itu last punya hujah. Nabi SAW pun pakai hujah yang yang sama. Kerana itu hujah yang disuruh, yang diajar oleh Allah Subhanahu Firman Allah kafa bihi shahidan baini wa bainakum. Memadai dengan dia yakni dengan Allah jadi saksi antara aku dengan sebenar dan dan menyampai. Nabi kata, aku serah kepada Allah, Allah jadi saksi. Aku benar aku tipukah, Allah jadi saksi. Aku sudah menyampaikan apa yang Allah suruh aku sampaikan dan antara kamu yakni dengan dusta dan engkar Ha, hampa pula hampa bohong, hampa engkar Tuhan tahu. Tuhan akan balas dekat hampa itu macam tu. Wa huwal ghafurur rahim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang amat mengampun bagi hambanya yang taubat lagi amat kasih, sayang dengan mereka itu yang taubat daripada kufur, dengan masuk Islam dan tawheed Allah, dan membenarkan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah dan Quran sebagai kalam Allah dan bangkit hari kiamat Hidup semula Hampa bertaubat Hampa jadi orang Islam Hampa percaya Allah Tuhan Terima Nabi Muhammad sebagai Nabi Quran itu kalam Allah Percaya kata kiamat satu hari akan jadi Hampa percaya kepada semua benda-benda ni Allah SWT akan terima tawabat hampa. Nabi kata begitu aja nah? Wallahualam Lepas ni kita masuk Qul ma kuntu bida'an minal rusul nah, Nabi masih lagi berhujah Dengan golongan ni Nabi kata apa Ma kuntu bid'ahan minn rusul Kata ulimu ya Muhammad, tiada aku ini bid'ah. Ah. Yang ini mola jadi Rasul daripada segala Rasul. Bid'ah, bid'ah ah, ni ada sebut kan? Ni bid'ah, bid'ah, bid'ah ah, bida ah ni apa? Ini dalam Quran ada sebut. Dia kata ma kuntu bid'ahan. Bid'ah, ah, bid'ahan ni maksud dia benda tak ada Diada-ada adakan jadi Nabi kata minar aku bukan kata daripada tak ada Nabi aku Nabi yang pertama dah sebelum aku ni berapa banyak dah Nabi tu ada jadi hampa nak buat sekejut kata aku jadi Nabi ni tak pernah sabar langsung kalau aku Nabi pertama kot lah pakai sekejut Nabi-Nabi ni apa benar tak tahu perkataan Nabi tu pun tak tahu tapi aku ni Nabi yang keberapa dah punya ramai dah Nabi ada sebelum aku dan Nabi yang sebelum aku pun terima macam-macam kitab ada terima Taurat ada terima Injil ada terima Zabur ada terima Suhuf Ampa dah tahu, dah cerita, kata alam ni Allah akan bangkitkan Nabi untuk pimpin umat. Dan Nabi ada terima kitab daripada Allah. Ampa dah tahu dah benda ni. Bila aku dibangkit jadi Nabi, Allah bekalkan kepada aku Al-Quran. Hari ni Ampa nak buat terkejut, nak buat heran, nak buat tak percaya. Nabi kata, ma kuntu bidaan. Aku bukan daripada tak ada, tak takda Nabi, tiba-tiba aku muncul sebagai Nabi. Bukan macam tu. Sebaliknya sebelum daripada aku, sudah ada Ar-Rusul. Sudah ada banyak rasul-rasul sebelum daripada aku nabi masih nak berhujah lagi. Wa ma adri ma wa la Nabi kata aku pun tak tahu apa nak jadi kat aku dan aku pun tak tahu apa nak jadi kat hangpa. Aku bukan Tuhan. Apa nak jadi kat aku? Lepas ni hangpa nak halau aku keluar daripada kampung lamankah? Hangpa nak bunuh aku ke? Apa nak buat apa kat aku? Aku pun tak tahu seep nak jadi apa aku pun tak tahu minggu depan nak jadi apa aku pun tak tahu tahun depan nak jadi apa aku pun tak tahu cuma aku tahu satu hari kita akan mati sama ada kita mati dulu baru kiamat ataupun kita kita akan mati pada hari kiamat tapi satu hari semua orang akan mati yang itu aku tahu lebih aku tak tahu macam mana aku tak tahu complete pun tak tahu lebih je hampa pun tak tah 9 setengah jam lagi sait-lagi nak jadi apa tak tahu sejam lagi nak jadi apa itu yang kena ribut tsunami ni. Ombak tsunami ni. Tengok. Duk tepi laut ni dah berpuluh tahun dah. Bukan kata baru pergi duduk dua minggu lepas. Berpuluh tahun dah. Duk berkawan dengan ayam laut ni. Kita duk tengok TV tu hari-hari. Macam-macam ulasan tu ada. Ada hak ulas kata apa. ada kata saya tak apalah. Tengok ombak secantik itu. Ada ha, kata Tak sangka tu kan? Tak sangka duduk depan pintu rumah duduk tengok ayah selalu lah bukan kata hari tu aja. selalu pun duduk depan pintu rumah duduk tengok ayah lep satu kak perempuan ni dia kata apa kakak ni kak oh, perempuan ni dia kata saya nampak ayah lep tu duduk rumah yang cantik dia kata, tak pernah saya tengok rombak secantik tu tapi tengok-tengok makin duduk dekat makin duduk besar makin duduk besar satu tengok robak rumah dia kata saya di tiang rumah tu, dia kata tak tahulah duduk main timpah atas belakang ni. Batu main timpah atas belakang ni, kayu lah apa, main kedepu-kedepu atas belakang Dia kata lepah main belakang ni. Satu ulasan. Ha, satu ulasan lagi pula, dia kata apa? Satu ulasan lagi pula. Oh, dia kata, saya tak penuhlah tengok keadaan macam ni. Dia kata, ombak tinggi pucuk pucutnya ni saya tak penuh tengok satu bulan -bulan lagi berpuluh tahun dah saya duduk tepi laut ni tak pernah tengok macam tu punya tinggi man. satu lagi sepasang suami isteri pula dia kata saya keluar pergi nak keluar pergi di depan rumah tu sahaja tengok-tengok rombak rumah tu, tu saya masuk dalam rumah ayah anak-anak suruh so, lari lari-lari-lari saya katuk pintu duduk tahan tangan dengan pintu ni dia ingat lagu rombak tu jumpa lepas-lepas dah dia cerita tu kita tu dengar pun cekat dia kata saya ketuk pintu tu, saya sendai pintu Saya panggil bini saya, meh tahan pintu ni Ayang, beraih tu mm -hmm. Allah, buat akibat -al dia kata Masing-masing oh, punya pengalaman cerita tuan -tuan. Takut kita dengar, ramai Satu kak lagi pula, dia kata teriak, teriak Teriak, teriak, sambil teriak, dia kata apa Dia kata, saya puherkan Saya tak faham lah, dia kata Punya banyak budak-budak Ada apa, siapa anak saya yang Tuhan Dia ambil pergi mati ada juga. Macam tu punya komen pun ada. Jadi kita bila tengok-tengok Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Ha? Jadi biduk duduk marah balik pula. Ramai yang ni duduk ada. Ni budak-budak. Pasal apa anak saya yang biar ambil pergi mati. Ha, dia kata ni. Pasal tak ambil anak orang. Kita dengar-tengak dia. Dada jadi duduk-duduk. Duduk-duduk. Jangan-jangan. Walaupun dalam keadaan tertekan walaupun dalam keadaan kehilangan anak ni contohan Allah yang mengetahui lah macam mana parahnya hati di dalam ni, hilang anak yang tak tahu nak abang lah tapi jagalah mitah tolong dekat Tuhan jangan uji kita dengan ujian yang kita tak mampu tahan tentu saja tentu kan? saja nak kena mitah dan dalam Quran Tuhan kata apa wa wa'idha gashiyahum maudun kabzulali Dua Allah mukhrizin al kudin, fala ma ila al bari, fminum muqtazil, wma yajhud baa'atina illa kullu kattar kafur. Sudah Azim. Syarh Lukman ayat ibu kuloh. Dan kata, wiza gashiyahum mawjul kazulan. Dan apabila mereka di lambung ombok, mawjul ombok besar gazulan macam gunung. Da' Allah mukhlisinalahuddin. Manusia yang kena ni, da' Allah mukhlisinalahuddin. Maka berdoa mereka kepada Allah dengan ikhlas hati. Siapapun bila kena keadaan macam tu, tanda mulut sebut Allah. Dia jenis sembahyang ke dia jenis tak sembahyang ke dia jenis engkar dia jenis apa pun bila kena macam tu, da'u Allah mukhlishina lahu ddin doa minta tolong dekat Allah ni ikhlas ni Allah taala yang tahu semata-mata tu nampak Tuhan boleh tolong falamma najjahum ila albarr Tuhan kata maka apabila kami selamat ke depa sampai di darat ombak tu habis dah dah terdampak di darat apa semua dah selesai dah faminhum muktasif Tuhan kata tinggal sebahagian kecil aja yang tetap dengan ugamah Tuhan. Tak teringat nak semayang, tak teringat nak ta'ai kepada Allah. Faminhum muktafidun. Tinggal sebahagian aja yang tetap nak pegang ugamah. Tuhan kata tidaklah orang-orang yang engkat, yang bantah dengan ayat-ayat Quran kami ini. Melainkan mereka ini khattar mereka ni tak setia, Tuhan kata, kafur, bahkan mereka bantah engkar dengan Tuhan. Ayat ni bukan untuk orang yang kenal, untuk kita ram. Kan? Tengok kita betul betul ingat, kata Tuhan, dengan macam-macam lafaz lah. Ada orang bila tengok-tengok dia kata Subhanallah, Bait Israil, dia punya lafaz macam tu. Dia kata Subhanallah, Maha Suci Allah. God is great. Tuhan beti-beti maha besar. Ada hak pula tengok-tengok, dia kata, Masya Allah, dia kata, Allahu Akbar. Macam tu punya luahan, Masya Allah, apa Tuhan mahu ni? Allahu Akbar. Allah maha besar. Ada orang macam-macam, apapun kita tengok tu, kita mau ingat satu. Ni semua Tuhan punya pejabat. Tentu ada hikmah di sebalik benda ni. Dia nak buat satu sekali, dia nak bagi kita yang terlupa, ingat boleh. Teringat balik. Tuhan ada orang Tuhan ada orang Maka hati-hati. Jangan sampai buat benda. Tuhan boleh jadi marah ke kita. Tuhan bila dia marah. Kadang-kadang dia marah satu orang saja. Tapi hak kena satu kelompok. Nabi kata apa? Nabi kata. Inna Allahala yu'azibal khasa. Bizunubil amah. Hatta yural munkaru. Baina azhurihim. Wahum qadiruna ala an yungkiru sala nabi kata sesungguhnya Allah dia tidak akan azab orang yang reti dengan kerana dosa yang dibuat oleh orang awam yang tak reti sehinggalah apabila mungkar jadi depan mata orang yang reti ni ada kuasa untuk nak stop mungkar tu Falayun kiruna Tapi dia tak stop mungkar tu Dia biar bagi jadi Ketika itu Tuhan buat main azab Dia buat main bala Dia gulung semua sekali ha, Ini cerita dan contoh Jadi masing-masing pakat-pakat jaga Daripada hak kecil sampai hak besar-besar-besar Kecil tak kat rumah kita Tak kat rumah kita Hak tu kita tak boleh buat cakap pandai Hak kita kena jaga kita kena jaga anak bini kita apa dia duk buat dalam rumah kita, benda tu agama bagi, agama tak bagi tu kena jaga. Hak tu dulu kena jaga ibadah binafsik, mula dengan diri kita, jadi contoh baik pada anak-anak, anak-anak kita kita jaga. Tak mau ada satu hari yang seorang anak kita tak bakit semayang subuh, tak mau. Tak semayang subuh mungkar. Mungkar lah. Mungkar tu kita bapa kita boleh cegah dia, kita tak cegah. Dia mai pada dengan kita, dengan dia, dengan habis semua. Dia gulung dia sekali. Itu skok kecil. Demikianlah skok dibesarkan, dibesarkan, dibesarkan. Kita kena jaga benda-benda macam ni. Di hikmah, kita nampak. Bila jadi macam ni, konsep awal tahun dibatalkan. Hikmah lah. Kalau tak sebab yang ni. Kalau tak sebab yang ni, tak tahu Jadi macam ni, ada satu hikmah dia. Pasal apa Jahat di mana pun teringat je. Ha, cari pasir lagi satgi dia tak main tsunami dia main tsunami apa agak pula dia main jenis kat tengah pekan pula saja. Sudah kita nak tengok on televisyen, dia interview buah-buah ada loncat dia buat interview depa, depa pun cakap aja mana. Depa cakap kami pun menyokonglah. Ha? Tak ah. Itu sudah cakap karut. Tegas. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kita doa kepada Tuhan. Yang terbaik lah. Masa jadilah itu ni. Yang terbaik sekali. Buat konut nazilah. Itu yang terbaik sekali. Konut nazilah. Itu yang terbaik sekali. Patut membuat masa jadi jadilah itu ni. Dengar-dengar kata tsunami ni jadi. Kita semayang seorang kah? Kita semayang jemaah di masjid, di surau kah? Kita semayang dengan anak bini di rumah kah? kah, kah? Beritahu. Kata satu lagi kita buat konut nazilah. Semayang dalam hak rakaat penghabis tu bangkit daripada raka semiallahu liman hamidah angkat tangan baca qunut nazilah kerana itu sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam nabi bila jadi musibah macam ni jadi malapetaka macam ni nabi buat qunut nazilah minta jauh daripada malapetaka yang macam-macam ni hari tu kita menghadapi benda-benda aduh mai ni jadi macam tu satu qunut nazilah buat Hari Jumaat yang terdekat dengan peristiwa tu hari Jumaat buat khutbah nadilah. Kalau boleh sebelum start semayang tu imam bagi satu pengumuman. Kita akan buat khutbah nadilah sekali lagi. Kita akan buat khutbah nadilah. Pada rakaat yang kedua tadi kita rokok kita bangkit daripada rokok tu kita akan baca khutbah. Kata aku tolong, masa depa sat lagi ha tak belakang tu ramai. Ha tak di tu kurang ramai. Bangkit-bangkit tu bunyi. Saya kata nampak kau satu imam tu saya dia kata tu Imam Karun Sebab dia, dia tak hati Dia kata nyanyok lah tu Dia tu ingat subuh kot dia kata, Kawan tak hati Nak kata apa kanya dia, dia tu baru pertama kali dengar Konut Nazilah Abang pulak ni eh? Ada pulak turun-turun sambil sarut kasut Dia kata Allah aku silap dia, Aku niat sembilan jemaat tadi Ada ni buat lagu tu Jadi kawan tanya dia Awak betul-betul dah niat sembilan jemaat Dia kata tak dia buat subuh tadi Contoh, cerita aduk-main pun macam-macam. Saya pun kata tuan-tuan aduk-cerita lah. Tak lagi tsunami nanti main lagi sekali. Kan? Nah, jadi tuan, tuan kesimpulan saya nak bawa di sebalik moral, di sebalik ke cerita kita ni. Apa dia? Ramai. Di kalangan umat Islam ni pun sendiri ramai lagi. Sebenarnya pun jahil. Dia tak reti ugama dia sendiri, dia pun tak reti. Dia tak tahu ugama sehubat lagu mana, macam mana dia pun tak reti. Tapi malangnya dia tak reti, dia tekalkan diri dia dalam keadaan tak reti. Ha. Orang yang baik, dia tak reti Dia tahu dia tak reti Dia cuba nak ubati kejahilan dia tu Tak reti dia tu dengan mencari ilmu Bila cari, baru reti Baru reti, baru reti Sehari sikit pun tak apa Sehari lima baris ilmu saja masuk dalam hati dia Masuk dalam dada dia Kalau seminggu tiga kali Kalau sebulan sudah dua belas kali InsyaAllah, satu hari dia jadi orang yang reti Jadi tuan-tuan ni tahun baru Baru Januari, baru Ustaz. Tuan baru tersekira lah. Tuan masih Masihikan. Tuan baru Hijrah. Ketua tersekira. Dia main satu sempena. Kita ambil sempena tu. Sempena ni, aku punya azam satu. Aku nak belajar agama. Nak bagi retus. Bukan nak jadi orang pandai nak pergi mengajak orang dah. Abuan diri aku. Abuan anak pindah aku reti cukup. Takat tu sudah ingat. Tak saya ingat lebih-lebih. Takat tu sudah. <tuh> Mudah-mudahan. Walazina jahadu fina. Lanah diyanahum subulana dan orang-orang yang sungguh-sungguh pada jalan pada jalan kami Tuhan kata. jalan agama lanahdiyanakum subulana kami akan tunjuk kepada mereka jalan kami kita sungguh-sungguh Tuhan tahu kita sungguh-sungguh Tuhan tak akan menghampakan niat baik kita Tuhan akan jadikan kita orang yang ikhti orang yang beramal dan sekaligus Tuhan selamat kita daripada malam petaka yang akan yang akan melimpah yang baik daripada Allah yang tak baik tidak saya. kita tangguh dengan tasbeh kafarah dan suratul masyarakat selamat terima على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله كبارك وتعالى عن سادة أصحاب سيدنا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدي وفي نعمه ويكافئ مزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك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 وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا جُتِنَابًا اللهم جعل جمعنا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة وَسَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام عليكم